Rugăciunea a 19 -a pentru taina și mucenicia inimii. Aleluia Tată să ceresc ca toate făcătorile. Te iubim, te slăvim și îți mulțumim, fiindcă bine binecuvântat cu taina preoției pe sfinții erași din Rusia, care, ca patriași, mitropoliți, episcop, turma ortodoxilor ruși, au păstorit ei de taina sau de mucenicia inimii sau învrădicit. Alexie, Alexie, Amphilochie, Antonie, Arcadie, Kiril, Ciprian, Efrem, Periaslav, Eftimie, Germogen, Filaret, Filip, Fotie, Fotie, Genade, Gerasim, German, German, Iacob, Inocente, Joachim, Ioan, Ioan, Ioan, Ioan Ioaslav, Ignati, Brinchaninov, Iona, Iona, Iona, Iosif, Isaia, Iuvenal, Macare, Macare, makari, makari, Mitrofan, Monise, Neofit, Nikita, Nifon, Onufrie, Pavel, Petru, Petru, Pitirim, Pitirim, Teofil, Serapion, Serapion, Simion, Simeon, Sofronie, Ștefan, Stefan, Ștefan, Ștefan, Ștefan, Ștefan, Ștefan, Ștefan Teodosie, Teofan, Pusnicul, Teoptist, Teodor I, Teodor, Tihon, Vasile, Vasile, Venamin, Vladimir pentru că împreună cu cei din Ucraina, Alexandru, Alexie, Ilarion, Ioan, Iona, Mihail, Petru, Teognost, lumina cuvântul tău a răspândit, împreună cu ei sunt și prinții și prințesele, Cneji, Ruș, Alexandru, Nevski, Ana, Ana, Andrei, Andrei, Constantin, Constantin, Constantin, Daniel, David, Dimitrie, Devmont, Eufrosina, Gheorghe, Gleb, Haritina, Iaropolk, Mihail, Mihail, Oleg, Olga, Petru, Roman, Teodor, Iaroslavici, Teodor, Teodor, Teodor, Teodor, Teodora, Vasile, Vladimir, Sevolod. Crucea neamului lor, o parte, sau nevoit și cu taina muceniciei inimii de imbriznicit.